Entzumen proba, lehenengo testua. Entzungaia bi aldiz entzungo duzu. Orain, minutu bat daukazu erantzun beharrekoari erreparatzeko. Entzuntestua. Egunon, Oigarren mendearen azken urtea izanen zen. Nik, kazetaritza ikasketen lehen ikasturtea nuen, eta ez takizuen ikasaritako irakasleak debatea sortu nahi izan zuen ikusentzunezko produktuen kalitatearen inguruan. Ez tabaidarako erabili zuen galdera izan zen, ea The Simpsons, marrazki telesaia, kalitateezko produktu bat zen ala ez. Gogoratu nahi dut ikaselaskok, ez noski, baina ikasle askok erantzun zutela ezetz telesaile horrek ez zuela kalitaterik, zabarra eta zakarra zela. Eta gogoratu nahi dut, irakaslearen erantzuna izan zela nolatan ez den kalitatezko produktu bat izanen hainbertza jenderi hainbertze urtez gustatu izan bazaio. 2008 batean gaude, urte berrian portzirto, eta sinson darren andantzak eta modantzak milioika telebiztaren pantailetan daude oraindik. Nik, egiaren aitortzeko, Debate hartatik argi nuen bakarri izan zen, ikusentzunezkoetan ez dela batera erraza kalitatea riburuzko iritzi kontzentzuatu bat lortzea. Eta auguzia ipatzen dut aurrekoan basea realeziak eta estrenatu zutelako eta gogaten. Asi baino lehen, batek baino gehiagok zabortzat zuen. Eta nik ezin iritzi irik eman, ez bain nuen estrenaldea ikusi. Baina dirudien ez, jende askok ikusi zuen, euskaldun askok, eta agitz audientzia datu honak izan omen zituen. Eta honatx, galdera eta zalantza. Gauza, una ala da alako produktu bat euskaraz ere izatea. Nagur eta ongi segi. Egunon, oigarren mendearen azken urtea izanen zen. Nik, kazetaritza ikasketen lehen ikasturtea nuen, eta ez takizzen ikaskalitako irakasleak debatea sortu nahi izan zuen ikusentzunezko produktuen kalitatearen inguruan. Ez tabaidarako amugisa erabili zuen galdera izan zen ea The Sinsons, marrazki telesaia, kalitatezko produktu bat zen ala ez. Gogoratu nahi dut ikasleaskok, ez nik noski, baina ikasleaskok erantzun zutela ez ez, telesaile horrek ez zuela kalitaterik, zabarra eta zakarra zela. Eta gauratun nahi dut irakaslearen erantzuna izan zela nolatan ez den kalitatezko produktu bat izanen, hainbertza jenderi hainbertze urtez gustatu izan bazaio. 2008an gaude, urte berrian portzirto, eta zin zondarren andantzak eta modantzak milioita telebistaren pantalietan daude oraindik. Nik, egiaren aitortzeko, debate hartatik argi gateren noen bakarri izan zen ikusentzunezkoetan ez dela batererraza kalitateari buruzko iritzi kontsentsuatu bat lortzea. Eta guzia ipatzen dut aurrekoan basea herria eta estrenatu zutelako eta edo gaten. Arsi baino lehen, batek baino gehiagok zabortzat, zuen. Eta nik ezin hiritzi hirik eman, ez bain nuen estrenaheldia ikusi. Baina, dirudienez jende askok ikusi zuen, Euskaldun askok. Eta agitz audientzia datu honak izan omen zituen. Eta honatx, galdera eta zalantza. Gauza, ona alatxarra da alako produktu bat Euskaraz ere izatea. Nagur eta ongi segi. amaitu da entzun gaiak. Idatzila aukietan aukeratu dituzun erantzunak.